«Справді, коли Бог хоче когось покарати, то відбере йому розум», – згодом казав Гальчевський. Мандзюк був за української влади агентом української контрозвідки в Літині. Не одного тоді комуніста розстріляв або спричинився до розстрілу. Потім був зо мною і не одну червону душу вигнав з большевицького тіла». Раптом така людина йде до ворога бити поклони, кається, приймає комуністичну віру чи доктрину, і все, що було перед тим святе, за що проливав він свою і ворожу кров, стає нічим. Не розумію морального стану таких людей. Невже сумління мовчить тоді? Мені здається, що за таких обставин легко збожеволіти. Коли Мандзюк згинув, то це єдиний для нього вихід. Наддністрянська повстанська бригада Ранком осідлавши коня, Гальчевський рушив до місця постою Якова Шепеля. Зустрів тут багато знайомих. Кого не знав, в основному це були старшини за кордону, запізнався. Познайомився із двома жінками, які наважилися прибути з Польщі. Шепеля не було. Гальчевський оповів старшинам та козакам цікавішої вдачі, про свій рейд із Київщини на Брацлавщину, про зустріч з Артемом Онищуком та відому інформацію про атаманів Лиха Дорошенка і Заболотного. Повідомив, що незабаром надійде відділ штабу другої північної повстанської групи. Попрохав попередити козаків, які охороняли табір, щоб не було стрілянини. Наступної ночі козаки Орла, які тимчасово пристали до Шепеля, від'єдналися. Приїхали в Кипаровий яр разом із Отаманом було 43 козаки. Розповідаючи їм про події викриття цупкому і про сподіваний прихід українських військ із-за кордону, Гальчевський готував козаків із старшин до думки про необхідність активізувати свої дії. Тим більше, що час для повстання був надзвичайно сприятливий, закінчувались жнива, а отже починалась нова хвиля реквізицій. Не використати невдоволення селян грабунками червоних неприпустимо. Це розумів і комкор червоного козацтва Віталій Примаков. 11 серпня у розположнив на одному із засідань він вимагав у вищого військового керівництва передачі в його розпорядження п'яти аеропланів для боротьби з бандитизмом на Поділлі. І справді, після червневого і липневого спаду повстанської хвилі у серпні повстанський рух знову пішов угору. Так, на початку серпня у 5-му районі 2-ї північної повстанської групи, яку очолював комдив 4-заболотний, Балський та Ольгопільський частково-братславщина Була доформована Надністрянська повстанська бригада на чолі з Отаманом Киршулом Отаман взявся за виконання своїх обов'язків 10 серпня 1921 року Штаб бригади очолив поручник «Гуляй, біда». Справжнє прізвище – Чехович. Старшим ад'ютантом штабу, тобто заступником, призначено урядовця Дороганича. Він взяв собі псевдо «Перейди дорога». В наказі до Надністрянської бригади повстанців УНР від 11 серпня зазначалося – Протягом чотирирічної тяжкої боротьби за визволення українського народу, боротьби за самостійне життя і культурно-національний розвиток України, дуже багато громадян України не виявило свого відношення до справи визволення і часто служить як на користь України, так і на користь ворогів її як білих, так і червоних. Цьому треба положити раз і назавжди край і стати твердо на один шлях, працювати на користь поневоленого краю і люду. А тому наказую всім службовцям радянських установ, які не рахують себе ворогами України, в три дні залишити працю. Ті, що не залишать праці, будуть рахуватися ворогами і каратися в порядку терору. Отаман, гуляй, біда. У зверненні до населення Балщини. Ольгопільщини та Ямпільщини, на підставі наказу головного отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри, отаман біда наказував ні про налогу, ні про розверстки комуністам не давати, бо хліб цей вивезуть до Московщини і наш люд буде вмирати з голоду. Забороняв він і давати підводи окупантам, попереджав, що коли хтось видасть повстанця чи дезертира з Красної Армії, каратиметься розстрілом наказував негайно видавати повстанцям комуністів і чекістів. Отаман закликав усіляко допомагати повстанцям